Svala pripada sama Allahu Subhanahu Wa Ta'ala. Naka je salavat i salam na njegova posanika Muhammada sallahu alihi wa alihi wa sallama na njegovu učasnu u porodicu i sve ashrade. Allahu Subhanahu Wa Ta'ala na početku i na kraju podizme pokorno se vraćamo i svjedočimo da ne imamo drugo uznanje osim ovog uznanja koje Subhanahu Wa Ta'ala podali svoje dobrote i blagodati minosti pa ga molimo Subhanahu Wa Ta'ala da vam tu svoju dobrotu i blagodati minosti prema nama da nam podari korisno zemlji koje ćemo sprovesti u svome životu, od kojih ćemo se okoristiti. A zatim, koliko se sjećam, naša zadnja dva susreta, bilo je govora o itekako, itekako potrebnim temama, koje vrijednik, ukoliko ih ih ne bude poznavao, shvatio i po njima radio, zaostaja će posustajati i oduštajati sa pravo puta. To je, dakle, tema, odnosno, ili jakin je ubeđenja, bilo je govor o ubeđenju i bilo je govor o šarijatskim ono poštivanju. Pospu rekli, da jakin je ubeđenja jedna od najvećih blagodati, koje viednik uživa od Allaha subhanahu wa ta'ala, kako došlo u hadisu kod imama Ahmada, televizija i drugih, i Hadis. je hadis, također, jakin je ubeđenja jedna od nej iz ostalnih osobina vijednik se ne može smatrati viednikom ako nije ubeđenom Allah subhanahu wa ta'ala i svojnom, što dano zvi� da smo govorili da vijednik, kako kažel Ibnu Khaim, Rahimahullahu ta'ala mora da bude ubeđen u svaki dio vjeri. Sve ono što je došlo od Allaha subhanahu wa mora da bude ubeđen to. Da smo spomenuli primjere, neke primjere, kako da vijednik bude ubeđen u šarijatske narada, ono što mu Allah navedio, ono što mu Allah ono zabranio, kako da ostane ubeđen, jak, čvrst vijednik u iskušenjima, kako da bude ubeđen ono što mu Allah subhanahu wa ta'ala većala da će doći u budućnosti. Zatim stvari i sastava koji nam pomažu da dođemo do tog objeđenja, da budemo jak i čvrsti vjednici. Spominjali smo također u prilike nekih deset ili jedanest podova koristi objeđenja kada postigamo tog objeđenja koji ćemo životom živjeti i koji blagodati, nakon ove najveće blagodati uživati i spominjali neke prepreke na ostvarenju, ostvarenju tog objeđenja. Zatim bilo je govara o, kako reko Šejeri, poštivanju širijetskih tekstova i to je uh, ono što nas dobro zaustavlja na putu do Allaha daje njegovog zadovoljstva. Mnoge širijetske tekstove poznajemo, mnogo toga smo naučili, međutim malo toga ima u našem životu, u našoj praksi. Allah najbolje zna razlog toga jer što u dovoljnoj meri ne poštujemo, ne veličamo ono što smo naučili, ne do toga. Pa smo spominjali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 djenom bezimalo holebanje pod vam imalo te gobe od svojoj duši, makar se ne sviđalo našoj duši našim strastima prohtjelmom ono što dolazi od Allaha i Allahu poslanikali sallallahu stan to ono prihvatio ki bezimalo negodovanje zatim iskreno radi Allahu subhanallahu taala zatim da istraživati mudro stoga zašto je Allah rekao tako zašto je Allah propisao tako zašto je Allah, Allahu poslanikali sallallahu stan propisao i nas da postupamo tako zatim da to praktikujemo da to praktikujemo zatim najveći dokaz da smo sve ovo prethodno shvatili i da praktikujemo jeste da pozivamo u druge tome. Zatim da smo ljubomadni kada drugi prelaze o lahko preko ovih šarijetskih tekstova, kada ne poštuju šarijetske tekstova, da budemo ljubomadni. Pod osam, ono što je postalo aktorijem od nas, da onaj koji njema znanja a ne govori o Kitabu i Sunnetu. Onaj koji nema znanja da se ne upušta o tumačeniku Ana koja ne je Sunnetu. Jer ono što je kod nas vrijedno, ono što poštujemo, ono do čega držimo, da dozvoljavamo se svako vakcije time da se svako je li u to pa to da je nama naša vjera sveta a ta naša vjera izgrađena na kitabama i na soli znači ništa ne budi jačini apostoli mogu lako da sai malo što ste ste kod dolazi pa se trebalo pri priplanjka Pa ne bismo trebali da se svako upušta u tumačenju Kur'ane i Suneta, odnosno da govori o ovom koju supranimetala vjeri i dini s mamu, koja je izgrađena na Kitavu i na sunnetu, o njoj ne treba svako da govori, dakle, osim onaj koji ima znanje. Znači raz, govorimo također o jednoj bitnoj osobini, da svako vijednika i svako vijednicu koji želi da nastave dalje svoj hod kao Baha supranimetala vjerom za dvojstvo, bez ove pojave, Allah najbolje zna, dešavate se još više ono što se dešava danas brojni muslimani. Da jedno govore, a da drugo rade. A mnogo toga poznaju, a malo od toga imaju svoju praksi. A to je dakle svjesnost Allahovog nadzora. Svjesnost da nas Allah Subhanahu wa ta'la vidi. gdje se nalazili, što god uradili, Allah Subhanahu wa ta'la zna što radim. Što god kazali, Allah Subhanahu wa ta'la dobro čuje što smo kazali. Kada god se ustegnemu od nekih riječi i od nekih dijela, Allah subhanahu wa ta'la dobro smo se ustegnuli. A pa zasigurno onaj koji bude stalno, tokom cijelog svoga života, u svakom trenutku, svjestan da Allah subhanahu wa ta'la nazire, neće se desiti da Allah ko počini gri neće desiti da Allah pokaže ono što nikad ne bi rekao Allahu poslaniku i Salocu ili uradio ono što nikada on meni uradio ono što je on zabranio ili on al'šeras pa govorimo da dakle kao to i te kako prijeko potrebno je osobi a te dakle, svijestnost da nas Allah subhanu teala nazire da Allah subhanu teala dobro dobro naše stanje poslaje ono što iznosimo na javno ono što krijemo u nosvea četiri zida i ono što krijemo prijedmo svojim prsima Allah subhanahu wa ta'ala sve to zna, njima je Pa dakle, govorimo o tome. Na arabskom u arabskom jeziku za ovu svjesnost, o Allahomu namzalu, koji ste se termini muraqaba. Vjerovatno, većina vas, vas je čula taj termini, muraqaba. Dakle, ova lič u arabskom jeziku ima značenje vodjenja brige o nečemu. Muraqaba ima značenje vodjenja brige o nečemu, nadgledanje nečemu. Kao što je poznato, jedna od Allahi subhanahu wa ta'ala i Himenaje i Aglaqib ar-raqib, onaj koji nadgleda, onaj koji nadzire, onaj kome ništa ne promiče. Također ima značenje al-hafidha, onaj koji sve to nadzire, nagleda, ništa mu ne promiče, također sve to čuva. On obilježe, a rađuje da se to pomne, s obilježe da se sačuva. Dodajmo kad ćemo se svi obreti i kad ćemo svi naći pred njim. Kaže se rata fi nabrihi, u arabskom jeziku koristi se primjer za onoga koji je svjestan vohorog suhajnog dana nadzora kada čini kada čini neko, neko djelo. Al-Mahasibi rekao je murakava ima značenje neprestavnog, čvrstog znanja srca u svakom trenutku da Allah zna sve o njemu. Ova svjesnost o Allahom nazoru dakle, znači da imamo čvrsto srčano znanje, srčano objeđenje. Svakog trenutka da nas to srčano objeđenje ne napušta da Allah subhanahu tila zna sve o njemu. Također, na drugom mjestu prlije je rekao za moraka da to علم القلب بقرب ربي إذن نسرسة القبضين يجب أن يقوم بسبب الله يسرسة أشترسة قبضينه يبنى يجب أن يقوم بسبب الله ببريزه فإذن نسوه التشميع إبن القيم رحمه الله تعالى Al-Muratava je neprestano znanje čovjeka, ubijedjenje da Allah Subhanahu wa ta'la ima uvidat u njegovu unošnost i njegovu spodnošnosti. I brojni druge definicije koje su spomnjali islamskih učenjaci. Brojni su kor'anski ajati, budući da je ovo neizaskazno osobino, svejedno vijenke, svejedne vijence, brojni su kor'anski ajati rječi Allah Subhanahu wa ta'la, koji nas spomnio direktno ili indirektno, tako brojni ajati. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "Usul yadqaru wa a'lamu anna Allaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdaru." Dobro zna. Allah zna ono što se nalazi u vašim dušama. Ono što vaši duši kriju, kada se dobro čuvate. Znate da Allah dobro zna ono što se nalazi vašim dušama, kada se dobro prićuvate. Pa Allah subhanahu wa ta'ala: "Usul a'lamu anna inna Allaha la yukhfi 'alayhi shay'an fil ardi wala fis دوست الله سبحانه وتعالى ليش تنيس كرينا انا जमीन لنا بسنا ما ما يظنت ستورنديري على دلين قال الله سبحانه وتعالى في اوله الايه السوره ان ان الله كان عليك رقيقا دوست الله سبحانه وتعالى ان ما رقيق هناك في هناك بسنا قال الله سبحانه وتعالى توبتك على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين انه هو السميع العليم I ti se oslavi na silnoga i milostivoga. Ako se oslaviš, natičeš Allaha Boga. Ako se ne oslaviš na njega, natičeš ga silnoga. <coughs> sutra na sudnjima. se oslavi na njega svojim životnim stanima situacijama na situacijima, natičeš ga sutra. Zašto je Allah zarušio ovaj ayat sad svojim imenom Arvahim. Natičeš ga sutra na sudnjem danu milostivog prema tebi. Ne budeš li se oslavljeno na njega, načiš li nači ka sukom nasudnim dam, ala aziza, silnoga, ima temi. Onaj koji te vidi, kada ustaneš. Noči takvanihaš. Takvanihaš sa drugima, kao što je takvanihaju, zašto? Za to, što je inuhum usanim nariim. Za to, što je on onaj koji sečuje, koji se zna. Meništa nepromeče. Kaže Allah subhanahu wa ta'la pravijeku, annih sabuna, anna na nislium, sirdhahum, بَلَا بَا رُسُولُنَا لَيْهِمْ يَكْتُغُونَ Zarani oni misli da mi ne čujemo ono što oni sebi kriju i što se ptavimo sa Oni misli da mi to ne? Ne čujemo. أَمْ يَحْسَدُونَ أَمْ أَلَّا مِسْمُونَ سِرْلَهُمْ Zarani ne čujemo što oni kriju i tavno se se šaptavimo. بَلَا Svaka, ako da mi čujemo. Pustite dokaz. بَا رُسُولُنَا Mi čujevi, i smo poslali svoje zaslonike da to zapišu. Da sutra, na sudnjem danu, pogledim i ostane upočeni, dakle, ono što su govorili radi radili, sve je to zapisali. Kažem Allah, su kan u suri qav, pa, ma jel firinun qavulin, ili nam redikira klibu na tim i čovjek doista neizusti jednu riječ, a da pod njega ni onaj koji nadgleda i onaj koji liježi. Jednu riječ. Jednu riječ neizustiš. Dobro vodi kakve rječi govoriš na sjejima, sbraćima, sa sestram, kada se nadat, kakve rječi govori. koje su v Allahom za dvojstvu ili koje su v Allahovej sržvi, rječi koje su v ili v Allahovej sržvi, dobrovodimo rječi. Rčuna u rječima, kakve govori ima. Zanija rekao v Allahu, basanika alihi sallatu wassalam, anikjana yudminu bi ilahe, valjev min aferu, feleku ili khidran. Auli jasnu koji vjeruje والله i sudnji dan, nema ništa. Ko vjeruje والله i sudnji dan, neka govori dobro, bile neka šuti. Ne magovoriti svašta, samo dobro. Da neka šuti. A pa dobro vodimo kakvim riječima ispunjavamo svoja sjelu. I ne se čuditi kada pogledamo naša sjelu i koliko vodimo računa o našim riječima, zašto nam je naše stanje obakve?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 Čovjek ne izusti, ali baš nijednu riječ. Po pravom maloškog jezika, bilo je dovoljno da se kaže nam ne izusti riječ, ali Allah Suhamdana, potvrđuje da nam dokaže da nam baš ništa ne kaže. Nijednu riječ. A da pored nas nije onaj koji bi i onaj koji zapisuje. Poznajme li tako, braćamo i sestre, brojne šarijatske tekstove, prije svega iz Kur'ana, koji nas upozorili, ali na Bibli jeno so pozarovali na ninime ali odte nasja sosjela preko na toka zar ni allah subhanahu wa ta'ala kazuje u hucurat wala naktab ba'kum ba'da ay khin ahadukum ay kana lahna khif min mata fakamtu inamo itvrat jedni drugih zar bi nekome od vas bilo drago da jde meso svog Zna znam da je u ljudskoj prirodi to odvratno što, da jedete nesu umelog čovjeka, pa kada vam to odvratno, da jedete nesu umelog čovjeka, zašto mi odvratno živete, kao ruslamski učenjac je da nema ogarnijih primjera, tako nema nešto ukrug Ani ker ima da je Allah s.a.v. spomenuo na ovakamačku. Pa zar nam nisu poznati brojni hadisi Allahu k.a.v. i s.a.v. koji nas upozravljaju živete, a naša sijela su prepona i to je ono što nas koče. U našem rodu, džematskih do Allaha zbog dana devog zadojstva. Zarad Laha u poslani Kralim Isra'a sam mi spominio? Pa kaže, kada sam bio uzdirnut, kada je bio mjerač, ma rotu bi unas lahum alfaar malmahas. Rošao sam pored ljudi koji imaju nokte od bakra. Koji imali duge nokte od bakra. Jahmi šunen uđu uđu uđu uđu uđu uđu uđu trgali svoje lice i svoje grudi. On se desio i se rad Prošao sam pored ljudi na ne rađu, pored mnodih ljudi. Između ostalih prošao sam pored ljudi koji na na su imali bakrene nopte i tim bakrenim noptima trgali su svoje lice i svoje grudi. Pa zbog stravičnog izgleda, Allaho ko sam ikade i sallat sami opitao o Dživrija, men hao da je Dživrija. Kosovi o Dživrija, قال لنا ايضا الذين يذكرون وهم الناس ويقاون في اعراضهم توسوني كي سيئل لدك وميسك ويقال لنهي خلوة ويقال لنهي خلوة ويقال لنهي خلوة فضلنا نئة وضلنا اتكاكو حديثة برحمان ويبكرتة ويبكرتة ماوكو اسلم حجم لا الله خسانيك عليه السلام ويقال لنهي صلى الله عليه وسلم يوم النحر خلبا بيرا Kojom mjesec Tarawih je Zul Hijja. A jeo Muhammađ volidan kod Allah, Kurban Bayramai volidan kod Allah. Zul Hijja je dan sveti i mjesec je dan sveta mjeseca. mjesec Mekka. A je rekao doista inna mubarakun wa a'radun wa haram ka hurmati yawmikum hada fi baladikum hada fi shehrikum hada. Doista vaši životi, vaša imovina i vaš čas Svijeta je to što je svijet ovaj dan, u ovom mjesecu, na ovom mjesecu. Kada bi neko oskrnabio Krpan Bajran, u svijetom mjesecu Zuhinđetu, i to pogotovo u Kabe, u Mekin, svi bi smo sedili. A zutim, kada od nas u časa muslimana, njegovi metak, također danas i ostalo, niko se ne pomijedio. Prvi meni ne ušao činio. Baza pa nam nije poznat hadis, kada jedne prilike došao Jedan od sklata učinio grud, zinaniko, pa došao Lohokno slaniko Ali Hissadratu sam da ga otislim. A nekoliko puta saopštio svoj slučaj, četiri puta, pa Lohokno slaniko Ali Hissadratu sam okrtao se na četiri strane, bijega, ga, da ja znaš što dolazi poslije toga. Kada je rekao peti put, kada je rekao peti put i pojasneni mu pitao, znaš li šta si volao učinio, znam ono što suprug sa svojom suprugom čini na dozvoljen način, ja sam učinio sa ženom strantinom, to isto na nedozvoljen način. Isto. A ja s habima narijedio da sprovedio ono što je trebato da se sprovedio. Tokom sprovedbe narodbe od glavog poslanika, i sada to je srlanko, dvojica koji su posmatrali, rekli su pogledaj onoga na kim se sprovedila tamo narod. Pogledaj da. Allah ga sakrio, Allah ga prekrio, niko je znao da je učinio taj grib, ali nije se smirio, došao i tražio da se očisti i pogledaj ga kako sad on je što on je pas. Ja on pa ga poslanih karnih sada I pogodilo ga kako da ne bi pogodilo. Jer je poslije rekao za toga shraba da ga je vidio u džendinskim vijekama kako se kupalo. Za toga shraba za kojeg je rečeno da on je rekao pas skrnjao gdje se njegov čas, pa je ušutio, tu ništa ne spomenuo, kada su se vraćali nakon tog zavušenog događaja, prošli su strgine Magarca, Magarca koji se počne raspadu, kojeg se muha, uhvat, leta, koža bolje propala skrut, bolje kosti izvratilo, pa poslani taj nekisavatu sam prolazi, pita, gdje su, fulano je fulano, taj, taj, taj, pa kažu, Ha, nahnu, ya Rasulullah, da nas, Allaho poslanoviće. Kaze, imzila, sila zite sa svoj jahalica, wakula min aabih hijjifa, jedite sada u ustralinu. Siđite sa svoj jahalica, jedite u ustralinu. A kažu Allaho poslanoviće, završi to može jesti, kaže, može, može. Ono u čemu ste bili malo prijeli, kada ste jeli mjesto brata i te kako je težo od ovaka ono oprije, sloge, brata, gao, o čemu studili malo prije kad smo jeli meso s sloga brata a dobuni pod tog glava da sad vidite on a zadna je poznat Halis Ajša radijallahu ta'ala kada je rekla Allahu počasni će štati Safija kada je takva i takva pokazivala na Safije ni za krastid taj odgovor počasni kada je sarao rekao da kad samo jedno riječ pokazao, na njih nizak se, stav se, prav se. samo jednu riječ, koja kada bi se pomiješala sa svojom morskom vodom, sud je bi prijavod, digla, digla bi nul u svom prijevodu, digla bi nul sa datom. Zanitila bi svomorsku vodom. Šta mu je na našim cijelima dobro? Od drugim posljedanjima i posljedanjima. Zato Allah subhanahu wa što kaže, je sve jedna otići tek tako lako. Sutra ćemo mojati odgovarati za sve jednu riječ je Dobro vodimo na ja Svojima riječima možemo odgovarati dok ih mi iskažemo. Kad ih iskažemo da nama, sutra ćemo mojati odgovarati za nje. Zato znamo za da Allah subhanahu wa ta'ala naše, naše stanje. فَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا دَلِيبِي توكري ساخطвало się i głosno o tym mówiła Allah dobrze zna to co jest w waszym sercem dali mi to kryli kore nasir spomeni, Allah na corki. Allah Subhani wa ta'la vidi madde se narazi. Mashta radili, Allah Subhani wa ta'la znana to. Mashta govorili, Allah Subhani wa ta'la svato čuje. Tako u zem hadisi Allaho kusamika, alihi srvatu srvatu Kao vama dobro poznatu hadisi, ki hvali je pod U dobrovovili i onak, kudil Allah Ta'ala spomenu sebe i došlo u nasi čirvilu ljudskom liku, pošto dio Allahovog poslanika Alihi salatu svte se neko pita, "Šta je to Islam? Šta je to Nin?" pa je poslani pitao i šta je to Islam. Pa je rekao Allahov poslanik Alihi salatu to samo doveđecina iksa, rekao je entara bi dalbahe ka'annaka Da ga subhanahu ve ta'ala kova vidiš. Kako ljudi da ne piju? Kaže da tebi. Kako povijezati to dugo čet s prvom? Allaha kao da ga vidiš. Ako ne možeš tako da ga obožavaš, kada staješ namaz, kada učiš Kur'an, kada udjeluješ sadaku, tokom dana dok postiš, ako ne možeš da budeš pricu u tom svom ibadetu, kao da Allaha gledaš pred sebe, onda ga obožavaj niž iz tepe, znajući dom tebi. Nemo, tog se kodna štesti pravati. Ako ne možeš da obožavaš Allaha subhanahu wa ta'la, kao da ga vidiš, onda ga obožava i znajući da On tebe vidi. Onda ga obožava i znajući da On te vidi. Pa kaže jednog kod An-u se na ovaj hadith, kaže, ovdje je georijesnik sallabahu alihi wa alihi wa sallam pod ihsanom podražumijevao svjesnost Allahove veličine, svjesnost njegova nadzora prije zbom činjenja, činjenja ibadeta. Slično se prenosi od moja zajednog djebara, radijallahu anha, da je tražio od Allaho u poslanika, alihi sallatu sallam, da mu nešto uporuči. Da ga posavjetuje, pa je rekao mu, Allahu u poslanika, alihi sallatu sallam, Allaha kao da ga vidiš. Obožavaj Allaha kao da ga vidiš. I sebe već ubrajaj u mrtve. Očekuj smrtnu, da ti brzo doći. Sebe već ubrajaj u mrtve. Nemoj očekirati da ćeš živjeti i živjeti to kao da ga zati odgaziti pa da. Već se sve smatra jednim od mrtvih, a ako hoćeš ja dobro mjesto ti ono što će ti ponuditi u to, taj je rekao pokazuje džin svoju. I brojni su hadisi po kojima Allahu poslanikov i sada to sam postupeno, sn dobra djela, zato imam čekam da vas. Podobiesto ono nešto što ćemo sadovati ta dobra djela, po kojima sama soba jeste pa upravo kada padu Ovo, kufka, alijeka, haza, i slično. A to je dobro, dobro, dobro da budemo učiniti u slovnom jeziku. Biljež jednu, da ovdje da je Allah i uvrhu ma'anijer, da je Allah uvrhu ma'anijer, da je Allah uvrhu posanik, alijek bude činio tri radnje, osjeti će slast, slast imana. Ko bude obožavao samo Allaha, jednog jedinog. Kad doista nema drugog istinskog broga, nema Allaha. Ko bude izdvajao zekat na svoj imetak drage duše, koja garanto postiče svake godine, ne bude izdvajao staro, niti slomnimo, niti bolestno, misli se nam, niti najslabije, niti najgore, već iz svoga ostanjeg imijeta, ja u vas, uphanju, dao vas ne traži najgore, niti vam narođuje, jer i je traži najgore i ko očisti svoju dušu. Pa se vas hvala i rekao dobro znamo što znači prvo, ko znamo samo vamo i dobro znamo na takav način da trebamo izdvajati zekat, što to znači? svoju dušu. Kje je, je to učišćenje duše? Kaj rekao poslánik, salam, osan, to je rekao Bogu poslanika, što sam to da znaš, da ono subhanahu ta'la je uz tebe, gdje god sa ti nalzih. I tima čovjek vas igod načisti svoju dušu od svega, od svega napraveno i od ruk. Ibn Ežda, rahimahullahu ta'la je rekao, ko bude sviestan Allahovog nadzora prilikom razmišljen, ko bude vodio računa o Allahu subhanahu ta'la dok razmišlja. Znam. Allah Subhanahu Wa Ta'la dobro to pozna. Kad sjediš sam sa i razmišljaš, Allah Subhanahu Wa Ta'la dobro to zna. Jer je Allah Subhanahu dobro zna Sve o to, pojedinosti. Kaže, ko bude sjesta na Allahovog nadzora prilikom svojega razmišljanja, Allah chce da sačuvati prilikom njegovih djela. Kada bude činio djela, bude li čovjek vodio, vodio računa o Allahovom nadzoru čak. I kada bude razmišljao i planirao, Allah subhanahu je tada će ga sačuvati jer i prilikom činjenja njegovih djela. Ebu Havs. ni buri. Vekao je prelijep riječ Ebu Osman, drugom učinjaka, prelijep riječ. Kada sjedneš pred ljude, budi vaj sebi. Kada sjedneš pred ljude, da vajziš. Budi vaj sebi. Svojome srcu. Nemoj da te obmane njihovo upljanje oko tebe, jer oni menziru tvoju spoljašnjost a Allah zna tvoju onutrašnost. Kada sjedneš pred ljudi, a imlaziš, onda sebi, namo je da te obmanje njihovo upljanja oko tebe, tvoja riječitost, slatkoriječivost i slično. Oni samo vide, vide, vide tvoju spoljašnost, a Allah vidi tvoju onutrašnost. Ibrojni duđi glori naših ispravnih kretkog. Dakle, vidim, da korani i hadisi Aqbala, poslanik Ali i sa odisom i naši ispravni prethodnici postiču nas, postiču nas na izgradnju ovih svjesnosti o Lohom nadzoru, da smo stalno a nas Allah su kamutama nadziri, da poznaje naše, naše stano. Pa su također došli brojni koranski ajti koji nas postiču kako da izgradimo, kako da izgradimo tu svjesnost, o Lohom nadzoru, tu muraka. Pa kako nas islam postiče, da je gradeno, prije svega, Allah subhanahu wa ta'la naređuje nam da se bojimo njega u svakom trenutu, u svakom stanu, ma gdje se nalazimo. Allah subhanahu wa ta'la tražio od nas Bogu bajasnosti. Čuvamo njegove narupete, čuvamo njegove granice, čuvamo njegove propise, da se bojimo, kada govorimo, kada radimo, kada razmišljamo. I, i, i, pa nam je toga Ibn Jaber abu Darla i drugih ashraba, je rekao Allaho poslanik Alihi sajatozom, iktaqillaha al-haifama kut. Boji se Allaha, kde godil. Boji se Allaha, kde godil. Ne? Takhle u na ulici. Nemoraš se bojati na ovom milionom mjestu. Bojíš se za to, što je tam jak džamat? Za to, što je tam islamska atmosféra, kada je izate šestoh mjesta, ne? My smo ni robovi vremenom mjestu. My smo robovi Allaha, kde se nalazi? I na Božava Allaha, subhanutava samom, na ovom milionom mjestu. Takže Božava Allaha, kde se nalazi? I ukojem vremenu, vremenu živjeli. Također, kako se <coughs> podhodili broje kur'anski ajati, Allah nas jasno naponilo da sve znao o nama. Da sve znao o nama. Što gada je, što gada uraduje, Allah Subhanahu wa ta'a zna sve o Također, Allah Subhanahu wa ta'a, i l'ubahu kuslanika alaihi sallatu, sallatu kusala, grieha, wa sallam pozaravaju nas na se dobro bojimo Allah Subhanahu wa ta'a urodimo računaka da smo osam. Lakše je bojete sa vlaha supranatala učuvati njegove granice, na nalepe, zavrame, propise, kada su smo društvi, tako. Ako čovjek i kreni na fondriši prema vlahu supranatala, njegov brak tako ono iskrenje, istinski, da to će ga zarupno, neće ga ostaviti i prapustiti griho. Međutim, kada si sam, ono četvrt zidak, nećete spriječiti da počiniš griho, osim svjesnosti o vlahu nadzoru da te Allah Subhanallah vidi i A, a brojno pitanje danas naji brojnija da oze iz braka. Nažalost, vezana za razvod braka. Pa kada dođu jedno i drugo mu šta jedno drugom govore, kako se jedno s drugim obhodem i u četiri zida stanete razumno. A na ulici su, kad smo samo takvim slimali. A kada se povjeri i kada traži rješenje, da koliko toliko uspije vrat i održav se vrat, razum ti stane, kada čuješ što je govori jedno drugom. I kako se odhodi jedno kama drugom. Allah ne bi znam pomaňkalo ovje bo svjestnosti o pohovnacu. Mi su svjestni. A su svjestni, da je Allah Subhanahu wa ta'lo na ziru, da se sve jedna nikova riječ miši, sve jedna nikova postupak. To, o čemu poslati ali sa uca nikada ne bi rekao svoju supracu. Nikada ne bi podigao u ruku, tako, ajša, ne bih maluta da nikada nije digao ruku, ni na kod, u gornima. Nikada ni na kod, ni na ženu, ni na slugu, nikada ni na kod nije digao u ruku. Gdje si ti, sprem srećenja Allahov poslanikaj mih sa Otcom, samo smo uzeli se dvije, tri stvari i samo o tome slijedilo Allahov poslanikaj, nismo pravi, smo iskriški, naprotim, jedini, ima drugi, jedino ni slijedilo Allahov poslanikaj mih sa Otcom, da uzmano cijelu njegovu život i svoje život stojimo na glavu njegovog života, malo što bi se odsunet nepovnikilo kod nas i milo kod nas. Zar bi Allaho u poslani talih srlaca ikada tako odavno riječ rekao svojoj sukruzi, a odvracio cestara kora što neki razno. Onestalo ovaj svjestnosti Allaho u možnosti. Pa Allaho u poslani talih kaže لَأَرْلَ مِنَّ أَقْوَانُ مُنُّ اُمَّكِ يَتُونَ مُنُّ اُقِيَانَكِ وِحَسَنَاتِ en caođebal Tihane. Evo, ja zasigurno dobro znam ljudi iz Moga Unmeta, koji će doći na sudnjem danu sa ogromnim dobrem djelom, poput bijelih brda Tihane. Ogromnih brda. Toliko će imati dobrih djeli. Fejajajalaha Allahu Azza wa Jal hrba'a man surah. To će Allah subhanahu ta njava ogromna djela, toliko velika, poput brda bijelih, brda Tihane, potvrtil prah razi Pakaži se oban, koji prenosil hadis, <coughs> radi allahu talam Sifhum lana, džalvihim lana, popiši na liha allahu poslaniči U detali, da ne bismo smo mi bili od njiha i ne znamo Pasutra došli na sudni gani, i sva naša dela byla pretvorena u Praha Petrov Pakaži va allahu poslani ta lihi sara sa to su vaša bratiha, izgledaju kao i vi Fa njeju noću kao i bi Walakinahum akulamu idha khalo bi nahari lillah in tehkuha Ali sto ljudi koji kada se osami Onda ruši Allah odmrati drže Allah odmrati Allah odmrati Nima nikoga u da ih gleda A da se 24 sajata postali na takva kamera I da se nadzile i njiho u kući A odio bih rečio na samom Samo bi zikljelo subhamdu, abhamdu, abhajda, abhajda. Allah abhajda. Ne bih ne razmižao na svoj sufru, na svoje dite. Obnično stvarajte na da te čovjeti na Allah če budovara koja ništa ne gromiče i koji će još na sudjem danu doći sa svim tim, ništa će biti zabarabila izuzetno, izostavljan sa svim tim doći Allah abhajda. To se da ne grišimo svakako i u djelovnosti, ali posebno u tajnosti. Islam nas postiće na stid od Allaha subhanahu wa ta'ala. Budemo se stidili Allaha subhanahu wa ta'ala i bit ćemo svjesni njegovog nadzora. I čovjek se ne može ni stiditi Allaha subhanahu wa ta'ala ako nije svjestan njegov, da ga Allah subhanahu wa ta'ala nadzori. S toga su došli brojni hadisi u kojim naravno Allaho je poslanih radih salatu sam na nastid, da se stidimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Kažu u hadisu se ide od Oporučujem ti da se stidiš Allaha kao što se stidiš dobro čovjeka u svome narod. Radi su radi Allaha i u nasuda radi Allaha nekava i stidi stidom. Ko se bude stidio Allaha istinskim stidom? Neka čuva svoju glavu i ono što njome razmišlja. I neka čuva svoj komak i ono što u njebe unosi seća i neka si sjeća smrtnih nedatja, a ona i koji bude želela tebe, to će ostati dunjavšte ukraset, ko bude tako postuprava i se stidi Allah Subhanahu Tala istinskim stidom. Tako kako se bude stidi Allah Subhanahu Tala zasigurno neće činiti ono čim Allah nije zadovoljno. Da se stidiš nekog insana koji je pored tebe. Allah pripada meni žiniti na stariju, ima što koji je staro, star, zašao u pozdne godine, 80 ih godine. S pred njim što što radiš, pružiš noge pred njim, što što kažiš pred njim. Ali to nikad učinim. Zato naši isprovene predvignici pogledajmo naš, edek uđami, kada sjedimo i na drcu. I onako, kad smo uđami omlješčili, kad zikrimo. Tu su ljudi, opet pružimo na njim, ali tako. Počesto na drcu, počesto prana predavača. Sad, naši ispravljeni predvodci, kad su samim i njihovim sinom zaticali njih popriti abdullaha, kada je zatekao suger bab Ahmada i drugi, nalazili bi da zikre na koljima, sjede na koljima. Ok, kje bih zikre? Pa kažu, ako se stidimo ljudi, Allah i praći se stidimo njega. Nisu osam prograle svojena. Pa hm. prelijepe rečeve kao je Hatim al-Assam.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 Saznao sam da moja dijela niko neće činiti mimo mene. Imao neko da će za mne ostiti i ostale i hladite činiti. E? Saznao sam da moja dijela niko neće činiti mimo mene. Pa sam požurio da činim svoja dijela. Požurio sam sa svojim dijelom. Saznao sam da će mi smrt doći iznenada. Imao neko da zna kada na doći? Niko. Od nas ne zna kada će mi smrti doći. Kako stoji je danima i sured u tmanju. Umat edri nevsunji, umat edri nevsunji, mada tek si govada, umat edri nevsunji, i radim te moti. Nijedna duša ne zna šta će sutra zaraditi. I nijedna duša ne zna u kojoj će zemlji umrijeti. Niko od nas ne zna. Kaže, saznao sam da će li smrt doći iznenada. Pa sam požulio da je dočekao spremna, sa dobrim vjernim. Jer ljudska dijela prestaju, nakon njihove smrti ili tako, kako je ušlo na ljudskoj duhovi kod muslima, Ljudska djela prestaju, doista e, djela svakog sina, adnog, svakog čovjeka prestaju se njemu osvrću, osim u tri slučaje. Trajni sadake, znanja koji ostaje za sebe, se drugi koriste njime i dobrog djeteta koji je dobij za njega. Sad su našom smrću, sve prestaju. I doista čovjeku ne pripadao, osim onom što je postigao sam, zanadio sam. Saznao sam da će mi smrt doći iznenada, pa sam pođudio da je dočetan i Saznalo sam da se ne mogu sakriti do bašog pogleda zato da se vidi. Saznalo sam da se ne mogu sakriti od bašog pogleda zato da se vidi. Saznalo sam da moj na faku, moje opšte boli, koji će proizđi do ja. Pa sam time smirio u svoju dušu. Saznalo sam da moja djela neće činiti niko drugi do ja. Pa sam požurio sa svim djelom. Saznalo sam da je mi i Smrt doći iznena, da sam požulio da ih dočekam svema i saznal sam da se ne mogu sakriti od Allahog pogleda pa se za to i stidi. Dakle, ko se bude stigio Allah subhanahu wa ta'ala sigurno i bit će svijestan Allahove prisutnosti, Allahove nadzor. I tako također, islam, kako nas postiče na izgradnju ovih ovaj priku potrebnoj osobini, islam nam, Allah subhanahu wa ta'ala, obećava ogromnu nagradu za svat djela, koja budemo učinili a sviestni smo do nas, Allah nad zemlom. Sve jedno djelo, koje učiniš, sviestan si, Allah je prisutnosti, da Allah prati, da Allah nadgleda, tak to činiš djelo, to govoriš, liči činiš djelo, to djelo je, kada Allah subhanahu wa mnogu išli vrednom, no dokonako kada učiniš. Pa nam je dobro poznat hadis o sedme rici, koji će biti obradovaný hladom, Aršan, na suđnijem danu, koji će se nalazite u gradu vašeg suđnijeg dana, kada ne bude nikakvog drugog grada, je tako? Pa se tu spomnije ko? Wa Allah khalin fi fatatiinaka, čovjek koji se sjetio Allaha u osam osam sjetio Allaha subhanahu wa taala. Razmišljao o onem gospodaru i o svijestan, sloga gospodara, razmišljao o njemu, njegovim stvarenim, pa su mu što se Zato je bilo drugo počasno mjesto u Hvaldovrša, kada se drugu, drugi budu pekli ispod polovlizu spuštenog sunca iznadljivskih glave. A također je spomenuo čovjeka koji je pozvalo ugled na žene. Na, Nemora, na Gdje ga je pozvalo? Na ulici? Vosan. E? Pa je rekao imenje Ahav Allah. Ja Allah. A? Pa je spomenuo čovjeka koji je udjeljivao svojom desnicom tako tajno, skriveno, toliko da nije znamala njegova ljelica. Pa je također je zadobio ovo počasno, ovo počasno mjesto. Ja. Budemo li, miša Allah i ta'lu, težili kaj izgradnoj ovi osobinu? Prije sve naša grad će se to praviti. Zašto je, Allah? Budemo li izgradnoj ovi osobinu? Da smo svjesni da nas Allah subhanahu ta'la nadzire U svakom trenutku da zna sve o nama, inša Allah mu prije svega popraviti se naša vjera. Kada god budemo htjeli nešto reći, vodit ćemo nešto nešto govoriti. Kada budemo god htjeli nešto kazati, vodit, nešto uraditi, vodit ćemo računa o tom. Jel je Allah su naša vjera, ne znam dovoljeno ili ne? Jel je to Allah propisao ili ne? Allah u poslanju pravih i Pa za svega naša vjera će se popraviti. popraviti. Zatim, od vljednosti korist i tlodova ove osobine, pođer je i ulazak u džene. Ulazak u pa je upitan jedan od naših prethodnika, čim će čovjek postići džene? Pa je odnogorio postići džene sa petero sa kojoj nema popuštenja. Sa ustrajnosti u kojoj nema popuštenja. Sa, sa radom i zalaganjem u nema griješenja. Sa svjesnošću o glahovom nadzoru u tajnosti i javnosti. Sa iščekivanjem smrti i pripremanjem za nju i sa obračunavanjem duše prije nebo joj bude obračunavanja. Sa ustajnosti u kojoj nema pokušanja, s ragom, za lagom trudom, u kojem nema griješenja, sa svjesnosti, u razljaju, tajnosti i u javnosti, sa pripremanjem za smrt, čekivanjem za smrt ili smrti i pripremanjem za nju i sa obračunavanjem duše prije nebo joj prije nebo joj bude obračunavanja. U džernetu ovakve osobe kada uđu, zadobići jednako zadovoljstvo, Allah'u zadovoljstvo je tožko jedno što posebno. Da Allah'u subhanom ta'la u suvi dobri pisuje džennet i džennetske uživanja nakon toga každje u Rigu'anu min Allah'u akibar. Koridovaramo na Allah'u akibar. Allah'u zadovoljstvo veće od svega toga. Allah'u zadovoljstvo veće od svega toga. Tvih džennetskih uživanja. Allah'u zadovoljstvo je veće. Dakle, onaj s kim Allah'u subhanom ta'la bude zadovoljeno Hocim biti vedni ne odbunialu kaj svega šte nemi. Hvijek od džemna ta i svega šte nemi. Hvijek od džemna ta i svega šte nemi. Allah Subh'hanu Wa Ta'la bude za to uvodim to. Pa jedna od osamina, pojavavav, svodilu Allah Subh'hanu Wa Ta'la za to i radni, jestli danka svesnu s Allahom Nia'za. Kaja Allah Subh'hanu Wa Ta'la, radiyallahu anham wa radu anham, nalikari menkhaj arba. Allah je za to uvodim I oni su zadovoljni i to pripada samo onima koji su strahovali od svoga gospodara, koji se bojali svog gospodara. Pa kažu komentatori, to pripada onima koji su bili svjestni nadzora svoga gospodara. To pripada onima, vloho zadovoljstvo pripada onima koji su bili svjestni nadzora svoga gospodara, koji su opračunavali svoju uču i pripremali se za dan pogatka svome, svome gospodara. Također, na dodnjavu koleni koji bude svjestan vlohovog nadzora, što god da on budem, što god go vodim, makako u situaciji sa namazom i dušom je li gospodara, a u nasimo tamo trebaćemo čuje što god. Allah subhanahu wa taala pokorči nam čuje podušku. Allah sebi te osijela. Pa Allah subhanahu wa taala inna Allaha ma'a lladina ttakav wa, natakav, wa To jest da Allah osloboduje razle, je neki su dostigli stepen ihsana. Oni koji obožavaju svog gospodara kao da vidite ili znaju da on ih vidi. Allah subhanahu wa ta'la uz njih. kada se spomenu u Kur'an kerimu da Allah subhanahu wa ta'la uz nekoga, onda se misli da Allah subhanahu wa ta'la uz pomoći um, se svojom podišku je i slično. I zasih uno, opet ponavljam, onaj koji bude svjestan Allahovog nadzora, kaj pravite svoje svoje svoje, ostavite se, se grijeha i požulite sa činjenim dobrih idejeva. Kako da budem svjestan Allahovog nadzora, prije svega, kratko, da pogledamo svoju žedu i svoju nadbiru, ono što želimo da učinimo, pa ukoliko to bude radi Allah subhanahu wa ta'ala, da na nastavimo. Ako to ne bude radi Allah subhanahu wa ta'ala, ne bude posunetu Muhammeada ali ne možemo sami to da činimo, treba nam još neko da nam pomogu u tome, ostavimo se to ostali se to kako kaže Hasan Basri je bila utvala Allah subhanahu wa taala čovjek koji zastanikode svoje želje pa ako ne bude zadovolj Allah subhanahu wa taala nastaje ako ne bude ostali se ostali se željenog napra kada dakle, god hoćemo nešto da učinimo da kažemo da je uradilo prisjetimo se da je Allah zadovoljan onime ili ne pa Allah bude na onom zatim drugo dučinimo to djelo tako hoćemo se odpočunavanjem je li Allah subhanahu wa taala zadovoljan jer on nam pomiješa nijet, jer nije ti još uvijek ostalo iskreno radi Allah subhanahu wa ta'la ili ne. Zatim, poželimo li da učinimo loše djelje, bolimo sviestni Allahovog názora pa ćemo se jednako i ostaviti. Dakle, da budemo sviestni Allahovog názora prije nego i počnemo da činimo, činimo grih. Pa se kaže, čovjek koji je naredzino da zna da Allah vrata nadzire, pa kada poželi da učini grih, A znate da Allah gleda, posmatra ga u makojom stanju bio svjestan da Allah zna i za pogled koji je upućen krivnice i za ono što prsa u sebi kriju, da kao će se zasigurno ustegnuti od grija. Pa ukoliko i počinimo grije, budimo svjesni da nas Allah s.w.t. da nam zire. Da mi nam tako lahko, da počinio sam grije, šta ću? se pokaje da Allah s.w.t. žurimo, odmah. Znajmo dobro da Allah s.w.t. zabilježuje taj grije, pa požurimo da se i priše žurimo ručimo dobro djelo, što će godišhtim to loše djelo. Na primjer, kad se radi odivna savjet kako došao Karim, dojstalo badio, pristalo boska djela. Užurimo kako kaže Imam Kain, svjesno on stav nadzoru tokom griješenja, odmah da se pokajanje. Samo će biti svjesna Allahovog kada pogrešiš, da se pokaješ odmah. Za to. I takođe budemo svjesni Allahovog nadzora kada činimo dozvoljeno. Na moštama Da čuli smo kada hoćemo da učinimo propisanom, naređenom, kada hoće čovjek da učini grije i također kada čovjek čini ono što Allah dozvolio. Kako da bude svjestan od glavog razora? Kaže, rahimu, tjela, da mu bude zahvalan na trnu. Kaže, da vijeniće vijerniku da uživa u nekoj glagodati, a da ne bude Allah zahvalan na njera. Ne bi vijernik smio uživati neko glagodat, a da nije zahvalan u Allah zahvalan na je bilo govoračim koje se kodiru, šukru, zahvalnosti, kako biti zahvalan svojom gospodaru? Smijem pita. Pocrtao sam pet stvari koje je pocrtao imam krimah imam Allah tela. Rekavši, čovjek neće biti zahvalan svojom gospodaru ni na jednoj glagodati, ako on mu ne bude zahvalnjivao na ovakav način. Kod svake glagodati, kada želiš da se zahvali svojom gospodaru moraju biti prisutne, prisutne ove, ove pet stvari. Ovih pet stvari moraju biti prisutne. Na ovakav način se zahvaraju, moraju biti i ovih pet temina, rukno, zahvaraju. samo gospoda, ali hvala. Ne ima miše šafija, su pametlje. Imam šafija, pametlje A ono što se kaže ovdje, odmah ono nebude znači od se više pamet. A to, gledajte da bilo kako je, da vidježite, to kod ko će ponediti. kad god na bilo kojoj za blagodati želimo se zahvaliti Allahu subhanahu wa ta. Kad nam Allahu kaže neku blagodati, bilo koju je često potomstvo, čestitu postavušnu suprugu, bilo koju je dokaz da smo se istinski zahvalili Allahu subhanahu wa ta. Na toj blagodati jeste sljedeći. Dakle. Moramo prihvatiti tu blagod. Štogod nam Allah da, to moramo prihvatiti od njega. Ne da ako našto nam se sviđa, nešto na nam se ne sviđa, nešto na nam se ne sviđa, odbacite. Sve što godi uživamo, to je od Allaha subhanahu. Štogod nam Allah da, to moramo prihvatiti. Zatim, štogod nam Allah da, naša ljubav na njom mora se povećati. Ispitajmo svoje srce. Kad nam Allah dane često potomstvo, suprvu, imetak, auto, ostalo, jeliko? Da se naša ljubav na njemu povećala? da nas neko od njegovih stvarenja, nas nekoliko puta susreće i daje nam njuštko dometka, da se ne bismo vezali za njega, da se naša ljubav prema njega ne bi povećala. Svakako, nam se lagakne, tako. Allahu pripada najviše njih primjer. Allah nam toliko i toliko blagodati daje svakodnjeni. Pa posliješ da najveću blagodati možemo udahnuti i izdahnuti. Udisati i izdisati. Koliko se naša, Ljubav povećava prema Allah subhanahu wa ta. Zatim da priznamo da je ta blagodat samo od Allah subhanahu wa ta'am, ni od koga drugog. Mona bikum mih ni'metim fagina Allah. Ja vam baš nema jedne blagodati da je vi uživate, a da ona nije od Allah, niko drugi. Niko drugi vam to ne može dati. Zatim da spominjemo Allah subhanahu wa ta'am ako to blagodat. I tu blagodat koristimo u pokornosti nja. Djeco da odgajamo, suplju da odgajem mi tako koristimo u pokornosti Allahu subhanahu wa taala. Samo lovaka na da ćemo se istiniti zahvaliti svom Gospodaru. Prihvatimo njegovu, da njegovu blagodat. Da to primati u njegovu se naša duša prema Allahu dželle jalaluna vlasti i blagodati poveća, da priznamo da je ona samo od njega dobnavala, da se sпомним tu blagodati i da je koristimo u pokornosti. Na takav način činimo srce Isti ne zahvaliti Allah Hs. Zato je Allah sve ljudi u Kur'an i Kerimu podijelio na zahvali i nezahvali. A treći. Inna hedajna hussabih, ima Mi smo čovili ovdje, pa jasnili, jasnili do detaljku, da vam zahvali i nezahvali. treći. Također je rekao, vaqarilu min aibadi je malo je mi i zahvali radom. Pa I vidimo kako se treba zaopanjivati, a bohu su panu Kalijstinski, on takto istanju i hlupovoj mali. Jeden. Ja. Šta u našoj svjetsnosti, ja vam vam na autoru. Mimo na koje ono što je prethodilo, a budu mogu go pojazni na svakom mjestu, u svakom vremenu da sačuvamo griži, da, da znamo da u vas u komitaciji onima znam, da se slijedimo svoga gospodara vijelog. i ono što je prethodilo, također ono što će nam pomoći da izgradimo ovu osobijem kod sebi, jeste opoznavanje sa Allahovim imenima i svojstvima. A to je ono o se također našto se želimo Allah gospodara danas. Da poznajemo svoga gospodara u doma na nje. Zato nam je za njegovu vjeru ovako priježavano. Zato nam je ovako opedržavano za islam kakvim lejih ima. Zato što ne poznajemo svoga gospodara kako treba, u dovoljnoj mjeri. Ne mojemo se obmanjivati. I tako da nam neko sada lozi, često ja to kažem. Odnemu sve nama. I da kaže, mamci, po redu. Ja bih prihvatio istinu. Sviđate mi se. Lijepi Ali samo pet minuta mi recite o vašem gospodaru kojim padate na svijet. Samo 5 minuta priče tu gospodaru. Opište alah, kako mi padate u s. Fantep. Mnogi ako ne isudi smo za kolo. Za minuta govorim o onom ko je alah. Spominjemo na Kalikuruvena, uspominjemo na Santius, tih i mimo zapisani svoga gospodara. Eh, zbog toga jeste naše budućanje za Islam mi pozdravimo u dobrom zdravlju oh, danas. Mi ne pozdravimo njegovo imena, njegovo suđine da smo svjesni toga i da znamo kada načeljeno neko ime kakav znače to ima imam u mužem život kakva traga to Allahovo lijepo ime, al-aqid, al-hafiz, ar-rahman, ar-rahim, al-kutus, al-wahid, al-muhim. Sve malo uspeli u mužem životu. Kakve trage onda zasigmo da naša religija bila godna ili su svjesni koliko Gospoda. Zato je rekao imam taj vahina Allah ta'ala muraqaba. što Allahov nadzor se postile obožavanjem Allaha njegovim imenima, kada tkib Hafiz al-Alim al-Sami' al-Basir, posposnao je imanaj biti obožavala Boga Nima, on će pustiti svjesni svjesnost Allahovog nadzora. Zatim veličanje Allaha subhanahu wa ta'ala zikrullah. Što god budemo češće zikrili, spominjala Boga subhanahu wa ta'ala treba biti svjestni njegovog nadzora kako kaže veliki islamski učitelj Muhammed ibn Nasr al-Biruni rahimehullah kada se učionikom srcu počistosti i poštivanja veličanjem spomena Allaha subhanahu wa taala tako će se njegovo srce Allaha subhanahu wa Allaha subhanahu wa taala pa će srce trebati svijest koje mnogo spominje veliča Allaha subhanahu wa taala da Allah nadje Nakon čega će če se stidjeti da Allah pogleda u njegovom srce, a u tom srcu ima neštočina, Allah ne je Pa će se stidjeti da Allah pogleda ostale njegove organe, kakva djela čini ti organe, pa a će se stidjeti na Allah pogleda, a on čini neštočina, Allah subhanahu ta'lu ne je Dakle, često spominjanje Allah subhanahu ta'lu doprinosi i radnje ovih osobina. Dakoj se prisjećamo na Allaha subhanahu wa taala, sallallahu alayhi wa Allah subhanahu wa taala znamo, a o čemu je li? Prohodeo namo na to da Kur'anski ajat U jednej prilike biti putan anđeljuni rastanu od Allahovog Čime će čovjek pomoći se da bolje obavlja pobožni. Šta će čovjeku pomoći kad ide ulicom, pogotovo u letnim danima? veľkým pricinama i žagama, štate člověku pomoci, da bude oparať pohled. A, rekao je ukaziné, pravdělí. Allah je teba Rekao je, pomoci se svojim znaním, takže Allah hleda prijemný, nebude pogledaš uvedenom. Prošla pored tebe, aby ty malo dá. Okreveš se, ale duži pogled, kdo je pogledaš u vizor, sveti se, pomoći, da, pobred, se zanim, da te Allah gleda prije, nekdo je pogledaš u retrovizor. Čime ćeš se pomoći, da bolje goriš pogled, pomoći ćeš se svojim zanjem, da te Allah gleda prije, nekdo je pogledaš u retrovizor. Praviđa. Ana, taj si je rekao, nikada nisam pogledal o nešto, da nisam vidio, da mi Allah bliži od toga. Nikada nisam pogledal o nešto, zabranio, da, pobred, da mi je Allah bliži od toga. Allah zna, Allah mu vidi da ja to gledam. Rekao je naš sahih, Allah ta' Rahman, Hatim, Al-San, Rahimahullahu ta' Allah, obračunavaj svoju dušu kod droga. Kada budeš činjen neko djelo, sjeti se da te kada budeš govorio, sjeti se da te Allah čuje, kada ušutiš, se da Allah šta je u tebi zbog Zatim, šta će nam pomoći da ispraviti mogu osvijeti pod sve također pod uvjeđenje, da Allah subhanahu wa ta'la sve vidješ. Što god kažemo, što god uradimo, Allah subhanahu wa ta'la je u tog vidješ. To Drogi kod pa ne dužim, govore, govore o tom. Zatim, budemo li što ustrajili pokovornost u i badu kao Allah subhanahu wa ta'la nećem ne izvjestnijem Budemo trenirali se, činili što god moguće više i par ljuda koristili svogu situaciju da učinimo nešto od potu, jer dovoljno nam valita na ciklimo oblahu supranotava, ponavljamo njegov govor i je slično, jer to će nam oblahu supranotava i biti češće napravljeno, bit ćemo svjestni svoga gospodana. Zatim prisjećanje na užitke, slasti i ljepotu koji se doživljavaju i osjećaju kada čovjek ostavi griha i Allah. Lije pomoža pobore atrema uvili omu, a kar boli pobore da je našo še. Iš še je še. Nikada li toga, Allah Subh'hanu Wa Ta'hu, Allah Subh'hanu Wa Ta'hu mi je dao boli od troga. Dakle, biedni, kada hoci učili se prišeti svoj gospodari, da Allah, glada, mi da bi znam dači Allah Subh'hanu Wa Ta'hu, da ti mnogo mnogo boli od što je zavljeno. Zatim svakako dola, možda na prvom mjestu trebala biti spomenuta, dola. Što god nam treba, a ovo nam je ovo vidimo najpotrebno, da izrazimo osobino, da nas Allah ta'ala stalno nad zirom. Da smo toga, tražimo to dola od Allaha subhanahu ta'ala, dobimo Što god nam treba, da osplavimo od korist da odagnamo od sebe štete, to tražimo prije svega od Allaha subhanahu Jedini nam on može koristiti štete. Jedini nam on može koristiti od nas i od odagnat, kod Spomnao smo ovdje reči, šefo Islalman, Timir Rahim, telo osobe, koje nam mogu koristiti koristiti i šterhtiti na gunjavku i na hirutu. Bo smo da ne ima jedne od tih četri osobi. Ne ima jedne od tih četri osobi. U niti na na hirutu. Jedin može koristiti Allah Subhanallah. Pa Allah u poslanikali na sabatu samim koji se najviše bojao Allah Subhanallah. Dobilju je ljudovi govorio, esperu ke hašijete kefiru daj je ušahalja molim te za bogopojaznost i u tajnosti i u javnosti. I u tajnosti i javnosti. To se bojimo obloha suhranitala i u tajnosti i javnosti, dojimo oblohu suhranitala. Da, da će naše organe svjedočiti sutra protiv nas. Ne budemo li svjesni svoga gospodara da nas ono Allah nadzirio, pa se upustimo i, vidi, dobro znamo da će sutra naše ruke, naše noge, naše oči, naše kože svjedočiti protiv nas nasu subhanahu wa ta'ala koji jer potom u svojej muzi jer podržije ajt htana ma ga'u han shahid aleih bi satihum wa alisaruhum Dakle sutra će se nazvati predom subhanahu wa ta'ala protiv njih svedočiti jer njihov zvuk i njihov vid i njihove kože za ono što su so, porađali pa će kožama lokalnom i jiludih bi ma shahid tuma in recce svojim kožama za što svedočite protiv nas naprotiv Oni su možda i ušutili, kada Allah subhanahu wa ta'ala sutra na sudnjeg danu pita je ste činili to i to, jeste činili to i to, jeste činili to i to, to, to? pojedini ćeš šutjeti. Šutjeti da sačuvaju ove koze djehmi namske vatre, da sačuvaju ovu kozu djehmi vatre, ove ruke, ove noge, ove oči, ovaj slug, da sačuvaju djehmi namske vatre kad ćeš šutjeti, nećeš Imaš ima bitu marina, zašto svjedočite protiv nas i mi ušutjeli da se vi pečete a ciuje hanićki po ryb po gołej. A ci reci: "To on enteka Allah koji uniqa كل شيء. Allah nam dio svu snogu, kao što je danas, jedini samo dio sposobno znova. Sutra put ina spustimo za vrijeme jednačite naših jed organizacija główno. Također zjemnać je dočki protiv nas koji smo brigać na njoj i također ono z učedali smo se trebali zapitati ako nema ove osobine prije nama i nešto posebno nema nastojanje kod nas da izpiratimo ove osobine, da smo svjesni Allahovog nadzora prvano se zapitati dakle ne postojanje ove osobine to je svojstveno licentjerina naticima, ne vijednicima licentjeri ne želi da budu svjesni Allahovog nadzora i vijednici posebno jer ste im dozvoditi Vjernice po svatku cijelu moraju se što je godno uće više upoznati s ovom osobinom po utrema, načinima kako da izgrade osobinom osobinu kod se. Vjernice su svejedne ime. Oni koji ponaj rušila rušuju granice branice kada se osane. Oni koji se isminjavaju s oblohom i oblohnim i vjernicima kada se osane, razivaju ih svakotnih vrema, omaložavaju oblohve kropise, narodne i zagrane. Vjernici ne smiju biti i takvi. Kaže oblast u pjevanu Kako stoji prije od značina, ne i ne brani one koji su u dušama svojim podmukli, jer Allah znači koji je podmukao krešnik, oni se kriju od ljudi. Zašatavljuju se, kriju se od ljudi, a ne mogu se sakriti od Allaha, Allah je s nima i kad noću smisluju riječi kojima, kojima on nije zadovoljan, Allah dobro zna sve ono što oni nade. Dakle, oni se kriju od ljudi, strahujući da ljudi ne saznaju za njihova djela, za njihove riječi, ne kriju se od Allaha. I najkriju se do Laha, svejedne ime, to što ih Allah jede. Betno je da se zakrivao ljudi, to su vicine. Nama je najgrije da se zakrivao od Laha. Svakako od svih trebamo sakrati i sačuvati se prije svega grijeha. Ako i počinemo neki grijeh, kao što smo vidjeli kako pristupiti, kako biti svjestano u onog nazora kako počinemo grijeh. I također i obznanjivati taj grijeh. Laha supranimentala, onih da ove liječi koje sam kazal, koje su čuli, budu, budu dokaz za nas, ne protiv nas. Laha ja, supranimentala pomogne da se vratimo na i njegovu, koja sam nikad moram da ih se vratio sad na najveći način, da se vratimo ovim prijeko potrebnim osobinama da izgradimo njih od sebe. Nećemo njih od njih od njih od njih od jer svi smo mi, još, draga moja mrača, putnici na jednoj vlađi i moramo se svi popravljati i svi stanje oko sebe moramo popravljati, nekrepuštati drugima i ne očekivati od drugih da dođu da popravljaju nas, jer svakko treba da znam da će sutra se obrejti samom. Prije svega biće poživljen sam iz svoga kabura, sutra će sam izdati pred Allaha subhanahu wa ta'lu, sutra će sam stati pred Allaha subhanahu wa ta'lu, neka ne učerkuje da ga drugi popravlja već neka požuli da izrađuje ove ovaj potrebne osobine kod sebe. Neka poprava sebe, neka popravi i sebe, svoju porucu i druge, da je ne poprava. Svi smo mi na jednoj lađi, ako se spasi ova lađa, spasit će svi. Ako bude utopraštena, uništena na lađa, bit će lišna i svi. I Bogu mojazni i grašni u jednici i na jednici. Allah uspuno taj, on ima posti na njima, na mojim ili nešto znači da